Псалом 14 каже безумний у своїм серці, немає Бога. Зіпсувалися, мерзоту коять, нема нікого, хто добро чинив би. Господь із неба споглядає на синів людських, щоб подивитись, чи є розумний, що шукає Бога. Всі відвернулися загалом і злидащили Нема нікого, хто добро чинив би Нема ані одного Невже не схаменуться всі ті лиходії Що поїдають мій народ, начебто хліб їли Вони, Господа, не призивають Тим і дрижатимуть від страху Бо Бог із родом справедливих над замислом убового ви хочете сміятись. Проте Господь – його притулок. Коли б то вже прийшло з Сіону Ізраїля спасіння? Коли Господь поверне долю свого люду, зрадіє яків, втішиться Ізраїль.